«Добре, знайдемо іншого», – виручила його Софія. Степан показав на тавочці нові книжечки та іграшки, що привіз із Пітера. Допоміг їй скласти іграшкові меблі з конструктора і оселити в новій кімнаті ляльку. Софія тепер розуміла, чому він з таким задоволенням грається з дитиною. У неї з'явилася чітка програма дій – піти до адвоката, написати заяву, потім до Ігоря. Відвідати будиночок, переконатися, чи все зроблено так, як хотілося б новій господині. Замовити весільну сукню, бо ж на усе потрібен час, а його перед весіллям завжди бракує. «Степане, а нам воно потрібне, а те стовпи ще люду...» Квітки, шампанське. Обов'язково, це ж така нагода запросити усіх з області, з Києва. Якщо приїде Борис Аркадійович, а він приїде, тут усі повмирають від заздрощів. А Борис Аркадійович про тебе разів з десять питав. Так що, куй железо, не відходя від каси. Софії дуже хотілося побачити, яким став після ремонту їхній будиночок. Першої ж суботи вони поїхали поглянути на результати роботи бригади майстрів. Ремонт уже закінчився, все було прибране і вимите. Займалася цим Степанова тітка, котра жила тут уже другий місяць. Софія знайомся. Це тітка Павлина. Вона житиме з нами і допомагатиме тобі по господарству. Тітонько, а це моя наречена Софія. Гордо відрекомендував майбутню дружину тітці Степан. Тітка висока, схожа на сушену тараню, жінка з такими ж мокрими, як у Степана губами. Несхвально глянула на Софію. Хто знає, який ганч вона відшукала. Скоріше за все, жодна жінка, найкраща, найрозумніша, не влаштовувала її в ролі Степанової нареченої. Та коли Софія побачила, в який палац перетворився старий будинок після ремонту, їй стало байдуже, якими очима дивиться на неї та стара дівка. Дубові сходи і паркет сяяли свіжим лаком. Паркет переливався деревом різних барв. Стіни, обклеєні шпалерами різних відтінків, здавалося, піднесли стелю ще вище. Нові люстри сяяли склом і кришталем. Вікна блищали, мов учора, вимиті. Тітка Павлина свій хліб даревно їсти не збиралася. Яка ж краса, Степане! Отут ми житимемо. Тільки не гайся, швиденько влаштовуй справи з розлученням, а весілля ми призначимо на початок червня. Як гадаєш? Зелень, квіти, тепло, але ще не спекотно. Відпустки не почалися, всі потрібні люди на місцях. Гаразд? А ми встигнемо? Цілком. Усі формальності можна прискорити. Я маю на увазі час на обміркування та інші дурниці для 20-літніх. Ми дорослі люди і добре все обміркували. Так, Люба? Так, Степане. Прошепотіла Софія, зачаровано милуючись світлом люстри, що відбивалася у чорній лакованій поверхні раяля. Тепер цей ошатний будинок нагадував їй палаци Петербурга. Вона обов'язково пошиє собі кілька довгих суконь і буде влаштовувати тут бали прийоми для місцевої шляхти. Отут, у цьому залі з роялем, поставить уздовж стін невисокі диванчики, кілька підставок під квіти, красиві гардини на вікна.